Čo povieš? To je krása. Koliko políc a koliko myštičky, Kam si ma to vlastne zaviedol? To je hrnčiarská dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, poď, poď. Sadneme si. Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si! Šuma šrum brúm, deň spíme, večer sa však zobudíme. A už sa nám nechce spať, <hły> v noci vieme pracovať. <hlay> Pracovať, pracovať, lebo sa nám nechce spať, hrať sa, zpievať, tancovať, pracovať, pracovať, lebo sa nám nechce spať, vyhutovať, fekulovať a všelí, ja ja vyvýšľať. Ja, Jajajajajajaj, šrum, čo si to urobila? No čo, jeden hrnček ja, ja, ja, ja, je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie podkladané teniery sa mi páčia. Ale tento... obyčajný hrnček s dvoma ušami. No, no vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil? No tak, brúm, nebuď z toho jo, taký smutný. Jo, jo, jo, tak bude mať len jedno úško a hotovo. Jedno uško, jedno uško. Hmm. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? Hí? A ešte aj s deravým brúškom. Hmm. No tak si jo, ho nekúpi. Jo, jo, jo. Za toto myško zasa dostane nerátaných a to všetko kvôli tebe, šrum Aký myško? Aký myško, aký myško ho nevidíš? Spí pri peci Slúži u hrnčiara Teda vlastne u jeho ženy Vždy pred Jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Jo joj, joj, to je galiba, to je galiba! Ale, ale ja som to nechcela. Ja nechcela, nechcem, aby nechela. Miško dostal nerátaných. No, no. Ja, ja, ja mám nápad. No. Na miesto tohto rozbitého priniesieme náš hrnček. Náš? No? Náš čarovný hrnček? tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť. A máš pravdu. Ideme poň. Ešte trochu. Počkaj, tam... A nie proti mne. Muzička. Musíš... No. No. Tak, tak. A je na mieste. Míšo! Myšo, Čo nepočuješ? Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina. Dokedy chceš vilihovať? Dobré ráno. Až ja, je ešte noc, keď je taká tma, Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť zasvytania. Najprv vynosíš tieto misky. Potom džbániky, Ale upatrne nech nepotlčieš. Potom hrnce z tohoto radu. A, a toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Myšo! Myšo, už aj poď sem! Áno, gazdina. Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami? Ja... ja neviem. Tak nevieš. Ah, a toto je čo? Odbité uško. A ah, tu črepí z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nielen, že si nám škody narobil... Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farbí, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hambu urobili? Toto ti nedaruje. Tyško, lapčisko, jedno nepodarené. Domáš! Domáš! A už aj sa ber od tých vecí. Sama ponosím. A chym sa vrátim. Nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozvíjať. Aj ale sme tomu dali počul si čo povedala a o našom hrumčiku a nepodarené také by vedela ale nevie a dobre jej tak Míško Míško Míško neplač počuješ kto si a kde si tu som. Kde tu? Nevidím ťa. Musíš sa pozrieť celkom hore na policu. Na policu. Na policu. Jej. A kto ste? Volám sa Brum. A, a ja som Šrum. Sme škriatkovia, drobní, malí. Vieme však aj lámať skali a vieme aj potrestať. Ak by tu tak niekto snáč, nedaj, nedaj Boh, chcel zlo pochváliť, a dobru sa vysmievať. Sme škriatkovi a drobný malí, vieme však aj lámať skali, a vieme aj potrestať. Ak by tu tak niekto snáč, nedaj boh, ja, chcel zlo pochváliť, a vieme ho aj potrestať. A ako? Tak, tak! <tistý> <tistý> <tistý> ako, ako, čas nám vždy poradí. No, časom sa všetko prezradí, ale teraz... Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš, ten hrnček, ten, ten sme rozbili my tedy ja ach vy mm. Mm. My, aj tento druhý sme priniesli my. No. Joj. Nie, nie miško nepláč. My vieme, že sa ti kvôli tomu stala kryvda. A, a tak ti prezradíme tajomstvo. Na, naozaj sme škriatkovské tajomstvo. No, to nie je obyčajný hrnček. Ten, ten hrnček je čarovný. Tento? Tento. Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľatý a... Úško má nakryvo. Ty, ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá? No. Hádam je dôležité, čo vie, nie? A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedlo a odvýmyslu svetá. To naozaj? To naozaj. No. Joj, keby tak bol môj. Je tvoj. Môj? Tvoj. Hm? Tak ja, ja... Ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem. Ahoj. Miško, Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku. Mámka, mámka. Čo tu robíš, Miško? Veci mal ísť s hrnčiarom na jarmok. Oh, gazdina ma vyhodila. Oh, vyhodila. Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho mamka nerozbil. A na mesto plác mi dala tento starý hrnček. No už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme. Mm, a čo keď áno? Hrnček var! Som hrnček var, váš hrnček var, oci nemám, pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasičím však hladné bruško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var. Mm, to magazín na veru netušila. Som hrnček var, váš hrnček var A mám ešte ďalší dar Odmením sa každému z vás Dobrým dobrom a zlým zlom zas Či si žobrák, či si cár Ja som totiž váš hrnček var Varím, varím Varím sladku našu, vašu, uvarím čo poviete. Hočo si jedala na svete, varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím čo hrdlo ráči, avšak viete čo vám stačí a kedy už je toho dosť zemiaky, mesko, polievka, koláče. To je obed, mamka, čo? Myško. zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť. Vidíš? Vyšlo to! Náš hrnček ako predtým. Stá sa, že sme ho zverili do dobrýho Ďalej nepojde. Už tri dny si ruky necítim. Aj o dom sa star. Aj hlinu ti miesiť. Péť obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš... Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila a ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. A neúčina ani pomocníka teraz nenájdem. Jaže som plácu nedala... A z čoho potom už 3 dní hostiny chystajú? Kde koho? Všetku chamrať žobrátsku vraj na volali a potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúšia. No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka. Hrnčeka? To si nechal len tak? Oh, no, kde by ty, hrnček? A ešte k tomu čarovný nabrali. No, oh, Mišo. istý jeden z našich ukradol. Aj to, ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný. Zaraz nám ho vráti. Zaraz nám ho vráti. Lebo ja ho oh, oh, že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať. Ďakujem, Hrnček. Dosť. A tebe mámka zemiakov či kaše? Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam, zaslúžim mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško? Hrnček, var. Už, to si vy z môjho hrnca nakladáte. Ďakujem, hrnček. Akože z čvojho suseda, Veci ho Miškovi dala miesto pláce. Pláce? Akej pláce? Začo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váďal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pre mňa bude kašu variť, sem s ním. Čo pece po deň prikladám? Nič. Na stôl ho kladiem? Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si myšo naberal. Ej, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja? Taký vraveli, čo videli. Ej, tak už aj vár, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var! No... Možno je to tým, že na každého nemožnosť rámusom a krikom. No. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť. No, no, no. Možno treba slušne. Milo. No. Hrnček milý. No. Hrnček milý. na no, skús. No. No, ale no. ty to nepochopíš. No. Idem ja radšej po svojom. Milo. No. Skúsiť môžem. A mne... Milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šyštaj hozdinu. Milý hrniec, daj niečo! Hrnček, var. Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasýti však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var. Pravdu mal môj muž, tak naň bolo treba. Tak len var kašu. Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás Dobrým dobrom a zlým zlom zas Či si žobra, či si cár Ja som totiž váš hrnček var Vár. Varím, varím, varím kašu Varím sladkú našu, vašu Uvarím, čo poviete Hočo zjedal na svete Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť, navarím, čo hrdlo ráči. A však viete, čo vám stačí, a kedy už je to dosť. E, nie. no, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, mišky. Čúž... <laughs> Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda! Kaša sa po poslej peti rozlieva! Už na zem tečie! Ale počuješ hrčisko! Už aj preštaň! Domár! Aby sa varom! Tak ťa No tak, myško, nesmúď už. Ľahko prišlo, ľahko išlo. Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo. Aké škriatkovia? <hý> <hý> o čom to? Tu si volá o pomoc. Poďte sa rýchlo pozrieť! Z hrnčiarov od domu oh. sa oknami i spodom kašavali. Oh. A hrnčiarka na komine oratu volá. Oh. Oh. Oh. Čo sa to porobilo? Veď, oh. ak to nezastavia hrnčiar, nielen o dom, ale aj o dielňu príde. Oh. A miesto oh. po ulici chodí. Sa po zadku pokaši, oh. budeme špíkať. Oh.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 až keď poviete gazdina, komu ten hrnček patrí. Ďakujeme, Míško. Ďakujeme. Ďakujeme, hrnček. Dosť. Brúm! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to? Ako, ako, ako. Čas nám pomohol. No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde. I to zlé... I to dobré Zlo sa same potrestá Dobro sa dobrým oplatí mm -hmm. Niekedy tomu pomôžeme my škriatkovia Niekedy, Niekedy Hrnček, hrnček. V šrum a brum, deň spíme, večer sa však zobudíme. A už sa nám nechce spať, <skrý> <skrý> v noci vieme pracovať. <skrý> <skrý> Pracovať, pracovať, lebo sa nám nechce spať Hrať sa, zpievať, tancovať Pracovať, pracovať, lebo sa nám nechce spať Vyhutovať, spekulovať A všelý čo vymyšľať Sme škriatkovi a drobní malí Vieme však aj skali A vieme aj potrestať ak by tu tak niekto nie Nedaj boh! Chcel zlo pochváliť a dobrú sa vysmievať. Sme škriatkovia, drobný malý. Vieme však aj lámať skali a vieme aj potrestať. Ak by tu tak niekto snáť. Nedaj boh! Yeah, Chcel zlo pochváliť A vieme ho Aj potrestať tak.